Слова тут значення не мали. Я найперше прагнув збудити Тодосеву цікавість до мелодії. Я хотів йому показати, як співається. Тодось слухав, опустивши голову, як втомлений кінь. Потім зітхнув і сказав. «Напевне, що й у нас, італійців, є співанки, але ніхто їх поміж нами не пам'ятає. Принаймні, навіть спомену не було». «А якби нагадати?» Воскресити, бодай, найпростішу мелодію, схопився я за думку, що зблиснула в мені. Яким чином, сеньоре Романе, хіба ми здатні? сумнівався Теодор. Я поможу, мало не вигукнув я. Ти мені, брате, лишень знайди поміж своїми вояка, що має іще голос. Якщо нема серед вас співака, а він перебував серед вас напевне, та тільки охрип від виспавіті, то ти, Тодоську, будь добрий, пошукай мені такого, що вміє викрикнути команду. Це люди-голосисті, мені такого і треба. Я буду його вчити. Я не впевнений, Тодоську, чи це мені вдасться напевне, можливо, і невдача, але ж спробувати можна. Я спробую, Тодоську, навчити співу, мелодії, що поверне вас до Італії. «Так, і розкажи своїм». І вже на другий день я сидів на своїй старій квартирі по вулиці Левицького, бо там є піаніно, і розучував із листа простеньку італійську пісеньку. Давалося це мені нелегко. Помагали мені донька Оксана і внучка Соломія. Вони сердешні ніяк не могли второпати, навіщо мені забагалося вспівуватися в якусь італійську мелодію. Я пообіцяв їм, що розповім детально, якщо вдасться мій задум Добрий задум, діти мої Про добрий задум через 3-4 ночі я розповів лейтенантові Марчелові Челіні Крейхітному молодому чоловічкові з волохатими бровами Непомірно великими очиськами І змішними перукарськими вусиками Який одначе володів справді командирським голосом Марчало спершу кривився на мене, підозріло запитуючи «Хочу знати, сеньоре, хто ви? Добре, світло чи темна сила?» «Я добра сила, лейтенанте. Принаймні прагну учинити добро для вас усіх у цьому лісі сутніх. Хочу, щоб ви врешті-решт повернулися додому. Віталію, спробую навчити тебе однієї співанки. Мелодія її проста і ніжна, тому співати будемо неголосно». «Я думаю, що ти, лейтенант, колись її безліч разів не співував. Вона завжди бриніла в тебе на губах. Та вона й тепер лежить у тобі під пластами попелу, під брилами каменюк. Оглушена, пристрілена кулями, опалена вогнем. Ми спробуємо її відкопати. Кожна душа ваша, Помпеї, замуровані везувієм». «Хіба це можливо», – крутив головою маленький лейтенант. Я признаюся, чомусь не вірю, що в моїй душі щось віднайдемо, бодай під попелом, порожніми. Та все ж будемо пробувати, лейтенанти, вперся я на своєму. Від тебе залежить, відчуй, переймися, прошу тебе, відповідальністю. Не прирікайте себе далі скніти у лісі на піщаних горбах аж до страшного суду. Кожне моє слово я це відчував і майже бачив зором торкалося кожного серед притихлої італійської братії перед вояцьким Христом. Кладу руку на Євангліє. Я не мав поняття, як повертати душам пам'ять. Свідчу, я не мав допомочі Євшан Зілля. Я навпомецьки, насліпо вступав у чуже життя лейтенанта Марчела Челіні. Юнака, що мешкав десь там, у вузькій вулиці, на березі Тібра, разом із мамою, вдовицею та меншою сестрою. І ще мав Марчело кохану дівчину на ім'я Габріелла. То була красуня, мій лейтенанте, так, і ти був закоханий у неї по вуха, ти з нею здибався, щовечора й щоночі цілуватися з нею до запаморочення. У неї були білі стегна, білі груди, довга прекрасна шия і кучма чорного кучерявого волосся. Ви збиралися поженитися якнайшвидше. А поки що любилися просто на камені, на мураві під сходами. А десь із вікна, десь із відчинених дверей, десь у таверні, де ви вночі смоктали терпке дешеве вино, з-поміж сімейних також сварок, дитячого лементу, поліцейських свистків та гуркуту автомобілів –